Acate isos Sfântului Cuvios Alexie, omului Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărat ceres mânghietorule Duhul adevărului, care pretutindenei și toate le plinești, bistierul bunătăților și dătătorului de viață. Vino și te selășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunule sufletele noastre.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 Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! Pâinea noastră ce ființă, dă-ne nouă astăzi! Cine iartă nouă greșelile noastre precum și nu iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ci ne cine izbovește de cel viclean că atâ este împărăția, puterea și slava în veci, Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de niciuna spus această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robiți, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pur urea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin carele toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slabă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Preacuvioase părinte Alexie, roagă lui Dumnezeu pentru noi! Oma lui Dumnezeu, te-am cunoscut pe tine și cu numirea precum și cu fapta, căci având pe pământ sărăcie nemăsurată și strântorare, ai strălucit cu faptele cele bune și pe credincioși cu minunea ai Pentru aceasta, roagăte să se dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă! Sfinte Preacuvioase părinte Alexie, roagăte lui Dumnezeu pentru noi! cu dorirea cea care răurează, stingând, Alexie, doririle trupului cele arzătoare, cu dreapta credință a schimbat cămara de nuntă, pentru cămara cerească, plăcerile trupului pentru Dumnezeiască asemănare cu îngerii, împreună cu care roagă de să ne dăruiască nouă pace și sufletelor noastre mare milă. Sfinte preacuvioase, Părinte Alexie, roagă lui Dumnezeu pentru noi! Necunoscut ai rămas înțelepte, trudindu-te înaintea porților sfințiților tăi părinți, batjocorindu-te pe tine vreme îndelungată slugile tale și, murind, te arăți prin minunile pe care le-ai săvârșit, tămăduind bolile și îndepărtând duhurile cele necurate. Sfinte preacuvioase, Părinte Alexie, roagăte lui Dumnezeu pentru noi. Iubind, Cristos Dumnezeu, viața ta cea liniștită și singuratică, Smerită și fără de răutate, fericită Alexie, luminătoarea toată lumea te a arătat, strălucind mai mult decât soarele, căci pe soție și abuția cea vremelnică, întocmai ca pe un praf le socotit, necunoscut fiind mai apoi în casa părintească și numai pe Hristos ai dorit pe care l-ai iubit. Aduția aminte, dar de robii tăi, înaintea scaunului împăratului tuturor, Hristos Dumnezeul nostru, neîncetat rugându-te pentru robii săi prea preacuvioase. Sfinte preacuvioase Părinte Alexie, roagă lui Dumnezeu pentru noi. Cărăturită ai pe calea cea prea strântă din tinerețe petrecând înțelepte viață curată și cuvioasă. Pentru aceasta lărgește-mi acum strântorarea minții mele ca să te laud pe tine cel ce petreci în lărgimea raiului, Alexie. Sfinte preacuvioase Părinte Alexie, roagă lui Dumnezeu pentru noi. Împodobit fiind cu viața și cu cuvintele tale, Ai înălțat biserica lui Hristos cu viețuirea ta, păzind lucrurile cele după chipul lui Dumnezeu, Alexie preacuvioase, căci cu curăția ta ai strălucit în lume și ai făcut pe tată, pe mamă și pe împărat să te prăsnuiască. Pentru aceasta darul virtuților tale luminează pe toți cei ce cu credință prăsnuiesc pomenirea ta, părinte, căștei arătat îngerilor și oamenilor bucurie. Sfinte preacuvioase părinte Alexie, Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Toți credincioșii, privind cu cugetul sudorile și ostenerile tale înțelepte, ne umple în sufletul de toată umilința și cu dragostea inimii, cinstindu-te pe tine în cântări, ne simțim mânați să aducem cântări Dumnezești, slavă și laudă stăpânului tuturor prea fericite, Alexie! Strigând ție cu credință, ca unui slujitor al Domnului, roagăte lui Hristos Dumnezeu! Să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc pomerilea ta cea sfântă. Sfinte preacuvioase, Părinte Alexie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Desfătarea lumii cu cuvioșie ai părăsit -o, Alexie, schimbând bogăția cea stricăcioasă cu cea cu adevărat nestricăcioasă și veșnică. Pentru aceasta te mărim împreună cu toți sfinții, și prăzduim cu Sfințenie acum pomenirea Ta, rugându-ne să dobândim cu rugăciunile Tale, Părinte, mare milă! Sfinte Preacuvioase, Părinte Alexie, roagăte lui Dumnezeu pentru noi! Necunoscut fiind, mai înainte, Părinților Tăi, în vremea mutării din viață, le-ai descoperit taina, arătându-te mărit despre slava Dumnezeului nostru, celui ce cu mărire și cu vrădicie te-a preamărit. Sfinte Preacuvioase, Părinte Alexie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Domnul cu mare glas te-a arătat pe tine Romei întregi, ca pe o comoară ascunsă prea fericite, care ședeai în chip de sărac și care dăruiești cu dar de tămăduiri pe toți cei ce cu credință vin la tine. Sfinte Preacuvioase, Părinte Alexie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! În vrediicitu te ai cu vioase să vezi slava lui Dumnezeu celui ce te-a preamărit pe tine în chip strălucit până în sfârșit fericite, căci cei ce nu vedeau au văzut lumină și cei ce mai înainte erau muți au grăit. prea prealudați Alexie. Sfinte Ioase părintea Alexie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când stăteai înainte și când ai fost dus spre îngropare, arătați te ca un soare părinte, trimițând în chip minunată raze de tămăduiri. izgonind patimile cele întunecate, arzând pe demon și luminând pe cugetătorii de Dumnezeu. Sfinte Preacuvioase părinte Alexie, roagăte te lui Dumnezeu pentru noi! Cine va lăuda, precum se cuvine, cinstitele tale virtuți și cine le va cânta cu un destulare, cugetătorului de Dumnezeu Alexie, înțelepciunea ta, răbdarea și blândețea ta, înfrânarea și cântarea cea neîntreruptă, Asprimea cea desăvârșită a vieții și nersfârșită umilință, prin care, făcându-te de o potrivă cu îngerii, pururea te pentru toată lumea. Pentru aceasta auzi acum cuvioase de la toți credincioșii, bucură-te podoaba cea plină de desfătare a cuvioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate mai Tale, ale Preacuvioșilor Părinților noștri, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru, Alexie, Omului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.